Гостромисл тихо реготав у бороду, ба, прийшов лагодити йому двері, Хо, хай би й ворота підвісив. Нарешті боги допомогли йому відомстити за наругу, за бороду, за вісну, за смуту Новгородську. Не знайшов собі смерті під лютими німецькими мечами. Тут його дістав меч гостромислів, зуб за зуб, кров за кров, смерть за смерть. Але... Смерті нікому з його роду лодійщик не заподіяв, тож виходить, що смерть величара злочинна. За неї прийде розплата і також смертю. Страх труснув бояриного душу, як буря грушу. Війнуло під серцем холодом. Остромисок підхопився і кинувся до дверей. Щойно підвішені величаром вони легко гойднулися від доторку його руки». Опинившись на ганку, щасили залементував «Гей, люди, хто є? Сюди!» І злякався свого крику «Навіщо йому люди?» «Не треба, ні тю, ні в нічі, не треба, ніхто не мусить бачити того, що скоїлося тут. Він має сам заховати величарове тіло подалі, поглибше, щоб ніхто не дізнався. Поки що можна в проруб, у яму для робів, а вночі десь закопає в землю». Хоч земля ще як слід не відтанула. Не вдовбаєш ні рилом, ні ломом. Найліпше було вкинути у Волхов. Понесуть його хвилі, крижи не перетруть і сліду ніякого не лишиться. Уже коли витягнув ладіжчика на ганок, почув, як хто ще лапає по калюжах, неспинно наближається до ганку. Завмер відляку, шмигонув без пам'яті у сіни. У горницю! Хтось уже тупцював біля величара. Гостромисл схопив свій меч і подався до дверей. Якийсь чоловік натужно цупив тіло величара вниз по східцях. Побачивши Гостромисла, застиг у нерухомості, але замить уже метнувся до воріт. «Хто там може бути?» Гостромисл не міг бігти, боявся, що осьось -ось прибіжать сюди простолюдини і сотворять над ним свій суд тимтячими руками потягнув тіло вбитого назад у терем. Він заховає його в чулані, а вночі діждатися б тої ночі. Уже коли затягнув в щекавсі, хтось рішуче відчинив двері. Кудула та тінню присмірку загородила двері і раптом прошепотіла. Це я, дудиця. Від Волхова йду, замерзь. Гостромислу жий сам опізнав свого тівна. Бач, переховувався на увозі. «Хто ж тоді Шмиганова-то під ворота? Гостромис, за тими думками забув спитати свого тіуна, де ж він волочився стільки днів, покинувши свого господина на в таку непевну годину. Дудиця став його несподіваним свідком і союзцем, допоміг накрити забитого володіщика рядном. Посідали на ослоні в горниці, уже зовсім стемніло, але свіч боялися запалювати». Мовчки цідили і жба на густий мед. У кожного в голові роїлись свої думки. Раптом за вікном щось грюкнуло, обоє схопились. Ніби хтось ходив попід теремом і квапливо вицюкував сокирою. Як та нещодавно робив величар, певно мерці поприходили до його дому разом із душею забитого щойно лодійщика. «На вігі!» – про шепотів все вони прийшли по нашій душі. «Я зараз, зараз!» Дудиця на добрався до дверей. Раптом за щось зачепився і упав, з зойкнувши. Той вигук кольнув у серце гостромисла. Він підбіг до тіуна. Не встиг нагнутись, як на ганку вже цюкали сокири, тупотіли чиїсь ноги, гучали приглушені голоси. Певно ватага Нав'їв підступила до терема з першими вечірніми сутінками, і раптом бікна й двері Завело сліпуче світло. Гостромисл припав до шибки. Горіли його анбари і стайні. Палав увесь двір боярський. Величезні язики полум'я лизали по валушу. Тріскотливий сніп вогню шугав у вечірнє небо. Дудиця звівся на коліна, не встаючи добрався до дверей і побачив натовп людей, що погрозливо вимахували софірами і мечами. Дудиця! «Біжи до Ольга, хай йде на поміч!» – прошепотів Гостромисло. «Як бігти?» – перелякався Тіун, не уявляючи, як можна непомітно прослизнути крізь цей натовп. «Іди на дах, там драбиною. Дудиця метнувся до сіней, вискочив на горище. До горниці влетіла бояриня Милослава і остовпіла. Гостромисло із мечем в руках стояв навпроти вікна у червоних відсвітах пожежі. Звісно там, що буде з нами? Гостро Мисло здригнувся. Зісно ж, спасене ім'я дочки своєї єдиної, він забув цю мить. Рвонувся в сіни, вискочив на ґанок, здійняв над головою меч, гей, ворохобники, смут'яни!» До нього обернулось кілька голів. Диви, ви, повз тарганище клятий, не убоявся ж. Хапайте його за бороду, тягніть сюди. Смерть за смерть. Остромисл раптом упізнав крикуна. То був бодрич мистивой, якого величар колись порятував від требища, заплативши за це порятування життям свого сина. Бач, підла душа, хлопська, помститись хоче. В усіх отих чорних людей чорні і підлі душі, усі вони один за одного. Ото він, певно, Першим і побачив убитого ведечара, шаснув до воріт, а тепер привів сюди м'ятежників. Але гостромислище не сказав свого останнього слова, він же його скаже. «Гей ви, воронячі горла, м'ятежники і згубителі, де поділи свого воєводу? Нехай не сюди поспішає, свою жону рятує, бо згорить у теремі. Іч, забув, що взяв шлюб із бояричною по закону, забув, з ким дитину надбав. «Вадима, кличте!» гукнув мистивой до натовпу. «Де ж це він? Лебонь вдома і нічого не відає. Та він тут, ка стара косара усіх сюди привела». З натовпу до боярина справді пробирався Вадим. Люди розступалися, давали йому дорогу. «Прийшов, боярина, на твій заклик!» Став перед гостромислом. «Вісно, мав привезти отець мій, а тепер я сам її заберу, без твого дозволу». «Забери свою жону, Вадиме!» – лящали жіночі голоси. «А боярину смерть за смерть!» – гукнули чоловіки. «На осину! Мечем потяти! Веди на погости боярські!» Вадим вирвав меч із обімлілих рук гостромисла. Боярин від зненависті аж захлинався, оглянув своє подвір'я, охоплене пожежею. Он рухнула вежа по валуші. З гуркотом летіли на землю, палаючи колоди й дошки від стін верхнього ряду виталища, падали з гуркотом і сичанням стелі й крокви в онбарах, вищали зачинені в сажах свині, полохливо бігали по двору зігнені з сідал кури, усе його багатство здіймалось димом. За якусь мить і він сам мав упасти під мечем, під своїм мечем. Гостромисл мить зігнувся і ніби скотився з ганку, помчав до палаючих онбарів. Ні, він не загине від руки підлого хлопа, він вознесеться до богів разом із своїм добром, за це боги воздадуть йому. Вогонь уже лизав зруби стін, зіймався величезними свічами в небо, і Гостромисл шугонув у полум'я. Жахливий крик вирвався з-під зрубів, палаючи нетрі, яких щойно ковтнули Гостромисла. А в цей час на Ганку з'явила зігнута постать старої чаклунки. Вона нюхнула повітря, зникла в сінях і за мить повернулася з вісною. Вадим підхопив дружину на руки і поніс крізь натовп. І раптом якась важка тривога зойкнула над дворищем. Нас обступили, рать оточила нас. Це Ольг з одружиною своєю. У кого є мечі сюди, не біймось, ставайте плече в плече. Вадим поставив на землю вісну, а сам побіг шикувати свою радь. Ошелешені все пожираючою вогненною згубою, відчайдушним чинком гостромисла, люди уже, здається, нічого не боялись. Хапали в руки палаюче паліччя, котили поперед себе обвуглені колоди, висмикували загорожі жердини, запалювали їх і, яко списи, метали в щільну стіну воїв, щоб ступили їх. А Вадим з піднятим мечем Уже рвався до Ольгових ратників. За ним сунуло із киями його воїнство Над головами свистіли вогнені списи і каміння Навіть жінки, дідлахи і діди Пішли в наступ на дружинників Коли Ольговці щезли в теміні ночі Вадим повернувся до боярського двору Витрав вологе чолов, дивлявся людей Що брукали по згарищу Несли збіжжя, котили бочки з медами Хто конявів, хто нісрало, Дим і гарово витали над дворищем. Вісни ж косари ніде не видко. Вадим обійшов весь терем, У горниці натрапив на батькову шапку, Засунув її за пазуху. Оце і все, що лишилось нього. А він же хотів ладом миром забрати свою невістку. Гай-гай, незумовляннями треба було йти йому до гостромисла. Тепер ні відця, ні вісни, Вийшов на подвір'я. Його слуху хопив розмову Ковача біди з Теслою братилом. «Що будемо робити, брати?» – питався Ковач. «Треба йти супроти всіх, бояр. Най Вадимко нас і веде. Не здушуй їхніх дружин. А яка твоя рада, Вадиме?» – підійшли до свого зажуреного воєводи. «Треба кликати полочан і киян. Брат мій, Бравлин, певно вже повернувся з погоду на Ромеїв, сидить у Києві». Разом усіма і стати. А так, погодився й братило, а що зараз? Чекати? Не будемо чекати, станемо на стані, а там і підмога прибуде. Свою державу заложимо, свою волю заступимо. Боги щедро тобі воздадуть за все, і люди наші. Хто міг би осудити рабів за їхню велику мрію про волю? Для Новгорода, великого слов'янського міста на Волхові, кінчались німотні літа. Ізборський посадник Ольг люто зненавидів гостромисла тої миті, коли ненароком в голубі очі з сизою поволокою його дочки Вісни. Доки він думав, яким словом розпочати розмову за неї з боярином, її умкнув словенський гусляр Вадим. Потім боярин гостромисл кинув її у ложе витязя бує – Таємно серед ночі Ольг пробрався до Велесового капища і всю ніч молився сведящому Богові, аби той допоміг заволодіти єдиною гостромисловою дочкою. Це ж бо давало Ольгу ключ до новгородського посадництва. Але той ключ несподівано опинився в руках варяга. Ольг відтоді шукав випадку поквитатись із буєм, аж ось доля змилостивилась над ним. Стань новгородських мужів вигнала усіх находників разом із їхнім витязем. Влада гостромислава захиталась, і Ольг відчув, що його час настав. Жадібних до влади було багато, здатних же володарювати не бачив. Отож і облишив свої тихі, як у пар дуса кроки, і сміливо та грізно глянув у очі Гостромисла. Тепер і зовсім розкував свою волю. Дикий кінь пристрастий, що роками сковували йому душу, вихопився на волю і поніс по дорозі возвишення. Ольг відчув, здатен творити величезні справи, злочинні чи добрі, байдуже, але здатен. Його охопило шаленство влади, жадоба возвеличення, і він забув, а може ніколи й не думав, що які підступні паморочливі бажання неодмінно приведуть до розплати. Та що йому боятись гріхів, коли він бачив їх довкола себе сповна, коли він сам легко користав льстою, лукавством, татьбою і добре знав, що розплата все одно настигне в цьому короткочасному житті і грішника, і праведника».